Partea a patra, capitolul întâi Iată cum se dovedea că nu există secrete militare. Individul acela care-i spusese lui Achim într-o zi în obor că pe primăvară așa, el, Achim, va fi concentrat, în ciuda faptului că unitatea sa de KFRE în loc de armă avea pentru fiecare soldat sau gradat instruit câte un perforator de bilete, a vusese dreptate. Nu chiar în primăvară, dar cu câteva săptămâni înainte de zilele Babelor, Achim Măromete primi ordin de chemare. Stătea cu hârtia în mână și arăta încântat, în timp ce Angela se făcuse palidă. Își sterse nasul cu un deget gestul lui de la țară care dădea parcă gândiri un impuls. Bă, fânc pe măsa!" exclamă el. De unde o fi știut? Că nu era nici general, nici major. Era un simplu civil, ca mine. Dar uite că se cam știe. Cine zice că nu se află? me? Șopti fața cu alt glas de setal lui, slăbit de o panică bruscă. Dacă nu te mai întorci?" Parcă dăduse deodată frigul peste ea. Se apropie și, tremurând, se lipide coasta lui. El nu o înseamnă. De ce?" zise. E concentrare, nu e război. Unde vezi tu?" Ea nu răspunse unde vedea, dar din clipa aceea înfățișarea ei se schimbă. Chipul își pierdu veselia și nepăsarea, iar ochiul îi rămase deschis asupra bărbatului cu o expresie întrebătoare pe care nu și-o mai putea ascunde. Nu mi-a spus nimeni nimic," parcă zicea ea, dar nu știu dacă ai să te mai întorci. Și nimeni pe lume nu mă mai poate liniști până nu aflu. Orică e pace și nimeni nu mai moare în război, orică ai murit și nu mai am de aici înainte la ce să mă aștept de la tine." Trebuia să plece în 48 de ore. La început, Pachin se uită și el câteva ceasuri în șir la ea, mirat de schimbare, Apoi se supără și îi repetă că n-avea de ce să se sperie. Război nu e, unitatea lui e în afară de orice pericol, chiar dacă ar fi. Linia întâi nu se formează pe căile ferate de transport. Ea se liniști doar în aparență, fiindcă rămase pe tipul ei ce era mai rău, privirea cu care se uita la el. Semnul acela de întrebare, frica aceea pe care nu mai putea alunga nicio judecată, nici chiar faptul că după câteva luni el s-ar fi întors. Cine putea să știe ce semn misterios ascundeau astfel de hârtie care te smulgea din casa ta și îți poruncea să te duci nu se știe unde? Spre seară, neliniștea ei crescu. Totul parcă se stricase și a se pofă Da, da, gândi, are și ea dreptate. Plec cola singură. Dacă se întâmplă ceva, poți să știi. Ia cine a fost? A fost nevasta mea atâta vreme, dar cine s-o creadă? A doua zi să se duse cu ea la primărie să se însoare cu ea. Dar era prea târziu. Li se cerau tot felul de acte și li se dădeau un termen de cel puțin două săptămâni. Dar până să afle toate acestea, ar fi trebuit ca neliniștea ei să dispară. Iată, nu mai rămânea singură. Era nevasta lui și în acte și dincolo de moarte. Dar nimeni nu se schimbă pe chipul ei și nu a avut niciun regret când află că nu se putea căsători cu el atât de repede. Nu interesa cât de puțin evenimentul. Chiar se supără. Nu-mi arde mie acum de și spuse. Numai la gară când trenul se apropie, parcă-și mai veni în fire. Îl prinse de gât și cu fața aproape de-a lui șofti. Nu fi supărat pe mine, îmi trece mie să-mi scrii." Îți scriu eu," zise Achim, dar vezi ce faci să nu te prind, că ia Nu-mi duce tu grija mea," răspunse fata și deodată se supără. Fii liniștit," îi zise. Pe șoa ta nu o să nimeni." Și adăugă, tu să nu încalești pe altora. Gura fă că te de lumea, nu te rușine? Și se pe scara vagonului. Când trenul se puse în mișcare, ea se mișcă odată cu el și îl petrecu fluturând o batistă până ce trenul pieri, golim peronul în care intrase cu apocaliptic.